а ти від себе додай на ще й оцей медальйон. Рафиня зняла ще й золотий медальйон з матір Божої і подала пані Марії. Скажи їй, най у кожній хвилині життя, коли не буде знати, чи зважитися на якесь діло, чи ні, гляне на нього. Він їй добре порадить. Дякую тобі, тітусю, а все ж таки жаль. Я привикла до Герміни. Буде мені когось бракувати, хоч вона дуже маломовна і дуже обережна в словах. Невже ти так скоро привикаєш до людей? Скоро, тітусю. То недобре. Я також мала таку удачу і знаю, що воно не добре і непрактично. Ніби тонкими нитками зв'язуєш себе з окруженням, і коли треба тій нитки рвати, воно так болить. Дивися, я вже не молоденька. Може мене не стати? Марійка припала устами до устри графині. «Не говори того, тітусю, не говори». Я не чула, що ти сказала, я не хотіла чути, забула Доктор теж не нинішній, говорила далі графиня Але Марійка знов не дала їй прийти до слова Хмельницький може дістати краще місце Марійка зірвалася нараз, поправила суконку І спустивши очі додолу сказала Патітусю, я йду, щоб попрощатися з Гриміною І дати їй цей дарунок, бо вона від'їжджає І вибігла Графиня подивилася за нею, покивала головою і промовила «Ось воно що! Ось який гріх! Догадуюся, дитина!» Хмелинського до господарства не пускали. Доктор стояв на тім, що йому дуже треба на себе вважати. Таке запалення легень, яке він перебув, вимагає довшого відпочинку – Треба перше скріпити організм, а тоді можна буде забратися до праці. Але молодий хлопець не хотів сидіти на ласкавім хлібі, і він зі здвоєною енергією викінчував вдома свої плани. Звичайно, коло полудня приходив на нараду до графині, приносив рисунки і рахунки, показував їх і пояснював, впроваджував графиню у свої наміри. Це вдавалося йому доволі легко, бо графиня мала деяке теоретичне знання з книжок і з економічних журналів. По смерті батька одідичила трохи занедбаний маєток, бо останні кілька літ його життя минуло серед несприятливих родинних відносин. Виїзд графині, майже цілковитий розрив між графом і нею, непорозуміння з рештою родини і вороже відношення сусідів все те забирало йому багато часу, підтенало сили і знеохочувало до праці. Графиня Христина присвятила декілька літ життя, щоби паньківці поставити на ноги. І це їй вдалося. Нового вводила мало, бо кожна новість – це до якоїсь міри грав непевне, а вона такої гри не любила» але не понаправляла, сіляки довгі зобов'язання посплачувала, навіть деяку готівку придбала і тепер раду слухала нових гадок і цікавих планів свого молодого симпатичного агронома. На мій погляд, говорив він, земельне питання великої і дрібної посілисти тісно зв'язане з собою. Коли ми будемо дбати виключно про нашу посілість, а селянською не будемо турбуватися, тоді ще більше загостриться відношення між селом – і двором, а того, пані графиня, мабуть, собі не бажають. Навпаки, я хочу, щоб це відношення поправилося якнайскоріше і якнайбільше. Може воно статися тільки в той спосіб, що двір покладе більшу увагу на промисел, а дещо землі відпустить селянам, котрі дійсно мають її замало. Щоби, пані графиня, не знати, яке добро їм робили, то такий селянин, що має вузеньку нивку, все таке з жалем і з почуттям кривди, буде дивитися на великі двірські лани». Це сумно, запримітила графиня, сумно, але не конечно Як ви це гадаєте зробити? Я цікава Говоріть, прошу Я поки що тільки в загальних нарисах можу нині подати мій план Подробиці треба випрацювати окремо А переведення не буде таке легке, як воно здається Це мушу заздалегідь сказати Ну слухаю вас «Коли ми пустимо в рух фабрику і перестроїмо млини, то нам буде тільки роботи в тих великих підприємствах, що орати і засівати невеликі розмірно парцелі, відірвані від наших ланів, було б непорадно. Машинами на таких дрібних та ще нерівних шматках землі годі працювати доїзд далекий, невигідний, догляд важкий, тому краще позбутися їх в користь селян». «Як то позбутися? Подарувати?» Спитала графиня, а в її голосі пробивалося деяке розчарування. Видно, що цікавішого сподівалася почути.